Yuslih lakukan amal kamu, menyifir lakukan zinub kamu, dan menyubuh Allah dan Rasulnya, fakad faza fuzan agama. Ama bagus. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Para minggu Al-Qur'an. Kita masih lagi membincangkan ayat kalau Bismillah hingga berikutnya daripada surah Al-Ahqaf. Iaitu firman Allah Subhanahuwataala, A'uz bilahi min ash-shaytan ar-rajim.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 Ya qawmana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zhunubikum Yaghfir lakum min zhunubikum wa yujirikum min azaabin alim Wa man la yujib da'iya Allahi falaysa bi mu'jizin fi al-arzi wa laysa lahu min dunihi awliya Ula'ika fi dalalim mubiin Sadaqallahul azim Dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepada mu, wahai Muhammad Serumungan jin yang mendengarkan bacaan Quran Maka ketika mereka menghadiri bacaan tersebut Mereka berkata diamlah kamu Untuk memberikan perhatian terhadap bacaanmu itu wahai Muhammad Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaunnya Untuk memberikan peringatan Mereka berkata wahai kaum kami Sungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al Quran ini Tolongkan setelah Musa Membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya Membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus Wahai kaum kami, terimalah seruan yang Muhammad menyeru kepada Allah SWT Dan berimanlah kepadanya yang saya, dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu -dosa dan melepaskan kamu dari seksa yang pedih Dan siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah SWT Maka dia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari seksaan Allah di bumi Padahal tiada pelindung baginya di akhirat selain Allah Mereka itulah berada dalam kesatan yang nyata Selain punca yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Jadi dalam kuaran lalu kita telah bincangkan bagaimana peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Satu pandangan, satu riwayat, Nabi telah pun pergi berdakwah ke Taif, mencari sokongan kepada dakwah Nabi Sallallahu selepas kewafatan dua orang individu penting, yaitulah Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi Sallam pergi ke Taif untuk mencari sokongan daripada kabilah Banu Sakith dengan harapan mereka menolongnya menghadapi kaum Quraisy. Dalam dakwah tersebut Jadi harapan Nabi yang SAW penduduk ta'if ini Menerima apa yang baginda bawakan daripada Allah SWT Tapi bila Nabi sampai di ta'if Baginda telah menemui Tiga orang yang merupakan pemuka Ketua kabilah ta'if dan pembesarnya Mereka merupakan tiga orang masyarakat Iaitu Abad Iyalail bin Amr Bin Umair, Mas'ud dan Habib Salah seorang daripada mereka ni Mempunyai isteri Isterinya daripada kalangan Quraisy. Jadi Nabi telah menemui mereka Mengajak mereka kepada agama Allah SWT Baginda menjelaskan tujuan baginda datang ke situ adalah agar penduduk Saqif yang berada di Taif ini mendukung dakwah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada mereka ni berkata, datangnya kau membawa utusan mendakwa menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, tentulah orang-orang akan menentang kamu. Yang seorang lagi berkata pula Apakah Allah SWT tidak menemui orang lain Yang boleh diutuskan sayang daripada mu Yang ketiga pula berkata Aku tidak akan mengucapkan satu kata-kata pun kepadamu Jika engkau ni seorang utusan Allah SWT Seperti yang engkau katakan Engkau sangat bahaya Dan aku mesti menolakmu Kerana Kalaulah aku menyokongmu, Tentulah nanti aku akan menempadahnya Tapi kalau kamu berusaha atas nama Allah Maka, tiada perlu bagi ku untuk bicara denganmu. Orang ini tiga orang telah pun berkata kepada Nabi SAW Kita simak sedikit sirah Nabi tuan-tuan. Nabi berdakwah kepada penduduk Taif. Inilah jawapan daripada tiga orang yang terkemuka. Abu Thiyalail bin Amr bin Umair, Mas'ud dan juga Habib. Walaupun salah seorang daripada mereka ni memperisterikan Quraisy, seorang wanita Quraisy harapan Nabi SAW datang Nabi berdakwah kepada mereka mereka menerima, mereka akan menjadi penolong nampaknya tidak. Nabi pun meninggalkan mereka dalam keadaan tidak mengharapkan sebarang kebaikan daripada kabilah Saqif. Jadi Nabi telah minta kepada tiga orang yang merupakan adik-adik ni janganlah menyampaikan permintaan Nabi itu kepada orang-orang Quraisy. Tapi mereka, mereka tuan-tuan yang rahmatin dan dikasih-rasilihan, memandang apa yang Nabi Muhammad SAW mintakan itu satu benda yang dipermain-mainkan, dipanggilnya semua orang-orang bodoh, hamba sahaya, untuk mencaci melempar baginda SAW Dengan batu dan kayu sehingga Darah mengalir itu baginda SAW Sampai darah itu Turun ke kaki Nabi Ketumik Nabi SAW Dan perkara ni Memaksa Nabi Dan bersama dengan Bantu Nabi Jazayib bin Harisa Untuk berlindung dalam sebuah kebun milik Utbah dan juga Shaiba ibnu Rabiah Nabi duduk di situ bawah pokok anggur Ni sedikit sirah yang berkaitan tuan -tuan, ni, Berkaitan dengan peristiwa Alam jin yang Nabi SAW Mengikut satu pandangan Telah kita kemuka kepada kuliah lalu Nabi pun duduk di bawah pokok Anggur, milik Utbah dan juga syaibah di sini Nabi berdoa Ya Allah, sungguhnya kepada-Mu lah Aku mengadukan kelemahanku diriku Lemahnya kudratku Hinanya aku di depan manusia Ya Allah, wahai Tuhan yang pengasih di antara Yang maha pengasih engkau adalah Rab bagi orang yang tertindas seperti ku, engkau laraku kepada siapa aku nak menyerahkan diri, kepada orang jauh yang selalu bermuka masam kepada ku, membenci ataupun kepada musuh yang telah menguasai urusanku. Jika engkau tidak murka kepada ku, maka tidaklah aku peduli, namun ampunanmu tetap lepas, tetap luas bagiku. Aku berlindung kepada mu, dengan antara wajah cahayamu yang menyinari, menyinari segenap kegelapan, dan segala dengan dengan ketapan itulah menjadi baik urusan dunia dan akhirat Agar engkau tidak menurunkan murkamu kepadaku Ataupun kebencianmu terhadapku Engkau yang berhak menegurku sehingga engkau menjadi redah Tiada daya dan kekuatan menengkar dengan pertolonganmu Ini doa Nabi baca tuan-tuan Bila tekanan menjadi amat berat ke atas Nabi Wasallam. Selepas Nabi selesai mengajar ini Mutbah dan syaibah Melihat baginda Lalu keduanya merasa simpati Walaupun keduanya tidak masuk Islam Keduanya telah menyuruh hamba mereka Yang bernama Adas Memerintahkannya untuk Metik setangkai kurma Setangkai anggur Dan memberikannya kepada Nabi SAW Bila Nabi mula nak makan Anggur yang diberikan oleh Adas itu Nabi membaca Bismillah Adas melihat wajah Nabi Lalu berkata Demi Allah ucapan ini Sama seperti ucapan yang pernah aku dengar Daripada tempat yang aku datang daripadanya iaitu Ninawa Nabi telah pun bersabda kalau Ninawa yang kau maksudkan ni ada seorang lelaki saling nama Yunus bin Nata Adas bekerja kepada Utbah dan juga Syaibah ni berkata bagaimana Tuhan tahu bernama lelaki yang Yunus bin Nata itu merupakan Nabi kami jawapan Nabi yang salam dia merupakan seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi Adas yang disuruh oleh Tuannya untuk memberi makan kepada Nabi yang sedang mengalami kesakitan ini Terus mendekati Nabi yang salam mencium kepala Nabi, kedua tangan Nabi, kedua kaki baginda yang berlumuran dengan darah itu. Bila Uthbah dan Shaybah melihat perkara tersebut, dia pun lekas-lekas panggil Adas dan berkata kepadumu kepadanya wahai Adas, "Mengapa engkau mencium kepala orang itu, kedua tangan dan kakinya? Aku suruh bagi makan saja. Celaka kau, wahai Adas, jangan sampai orang itu berjaya memalingkanmu dari agamamu, kerana agamamu lebih baik daripada agamaku." Anjiti ha, sedikit tuan-tuan dan rahati dan Sekarang Nabi pun pulang dari Taif dalam keadaan sedih. Sampai saja di Nakhlah yang kita cerita semalam, tempat yang duduk di antara makar dan Taif, maka baginda pun salatlah di sebahagian daripada malam. Walaupun dengan sakit seperti itu tuan-tuan Nabi bangun tahajud. Lalu lah beberapa kawan sekumpulan jin menyertai tempat tersebut. Mereka pun mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al Quran. Mereka pun datang untuk menyertainya.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 berjumpa dengan nabi, masuk Islam dan akhirnya pulang sebagai pendakwah. Ini tegarnya, kukuhnya, sabarnya, tabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan baginda. Tadi kita lihat dalam kuliah terdahulu, ada di kalangan para pengkaji, nak kita kata pakar Islam sangat pun tidaklah tuan-tuan mulia puan-puan sekalian, mereka melihat isu jin yang disebut dalam quran ini pada mereka Jin ini bukanlah membawa makna makna yang hakiki Dia ha, ada makna majazi Jadi makna majazi ni makna dari surun Mungkin berkaitan dengan simpulan bahasanya Peribahasanya Satu makna yang tersirat Dia sebalik yang tersurat Ini kalau kita pelajari balara Kita akan memahami perkara yang namanya majaz Dia bukannya hakikat Mereka ni berpandangan Bahawa jin yang dimaksudkan dalam Quran ni Kadang-kadang bukan sentiasa Tuan-tuan harus faham ya? Maksudnya kadang-kadang ialah merujuk kepada potensi negatif dan diri manusia Jadi menurut penganut fahaman ini Malaikat adalah potensi positif yang mengarah manusia kepada kebaikan Tapi jin sebaliknya merupakan potensi negatif yang mengajak manusia kepada kebatilan, perkara-perkara jahat Jadi pandangan ini menjadikan jin sepenuhnya sama dengan syaitan Kita telah bincangkan isu ini dalam surah Al-Kahfi yang lalu tuan-tuan jadi di lain mereka menilainya tidak memiliki wujud yang tersendiri, kewujudan yang tersendiri kerana jin atau syaitan merupakan potensi negatif yang ada dalam diri manusia jadi mereka melihat bahawa jin bukanlah satu benda yang wujud, tapi dia adalah potensi kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara negatif tak perlulah kita sebut siapa yang menominasi pandangannya tuan-tuan kerana di kalangan mereka ni merupakan para tafsir para ulama tafsir juga jadi dia menyebutkan satu kekurangan tidak wajar, madailah kita sebut secara umum kerana ini adab dan seluruh ilmu Ada di kalangan mereka pula yang memahami Jin ni sebagai virus Ada pula kalangan seperti itu Virus, kuman-kuman yang bawa penyakit Jadi mengikut fahaman ni Walaupun disebut oleh Allah SWT Jin dalam Al-Quran Tapi ia merujuk kepada kuman Merujuk pada virus Mereka menilainya bukan makhluk yang berakal Bukan makhluk yang mukallaf Yang dibebankan dengan tugas-tugas tertentu -tugas Oleh Allah SWT Walau bagaimanapun, kumpulan ini tetap mengatakan bahawa tidak semua rujukan yang digunakan oleh Allah SWT yang merujuk kepada jin dan Al-Quran merujuk kepada virus Tidak, ada sesetengah daripada ayat quran yang menyentuh tentang jin, syaitan yang merujuk kepada satu perkara yang merinasakan yang Allah SWT tuankan pada waktu zaman orang Arab dahulu inilah yang mampu difahami oleh mereka Tentuan yang berhati dan dikasihkan sekalian. Para ahli teologi mengatakan bahawa Jin merupakan makhluk-makhluk hidup Dan tersembunyi Jadi berulang kali Dijelaskan bahawa Makhluk hidup dan bersembunyi Yang kita kenali pada zaman ini Adalah seperti yang di Kenal pasti oleh para saintis Menerusi mikroskop Dinamakan dengan mikro microbes Dan inilah yang dimaksudkan sebagai jin Ini pandangan kedua tuan-tuan Kita sebut saja Biar kita faham Memang tak dinafikan di kalangan Para tafsir Para amun ulama. Yang juga tersilap kerana tiada yang maksum Melainkan Rasulullah SAW Dan pandangan ketiga ni Lebih pelik kan, tuan Mengatakan bahawa mereka memahami jin ni merupakan sejenis makhluk manusia Yang tidak memiliki Civilization, tak ada peradaban Jadi pendapat ni Dikemukakan pertama kali oleh Salah seorang pemikir India Yang menulis bukunya bertajuk Dalam buku beliau Urayanya terhadap pandangan pada Al-Quran Dia pun bukan orang sebarangan Dia memahami bahasa Arab dengan baik Ni, Fulan ini Jadi menurutnya Al-Quran menyebut Kata jin sebanyak lima kali dalam konteks Bantahan terhadap keyakinan kaum musyrikin Arab Jadi ayat-ayat tersebut menurutnya Tidak dapat dijadikan bukti tentang adanya makhluk yang bernama jin Sebab mana keyakinan umum pada masa itu Ada pun makna kata jin dalam ayat Al-Quran Selain daripada lima ayat dalam konteks bantahan itu adalah manusia liar yang hidup di hutan-hutan Atau tempat-tempat yang terpencil Di pergunungan Jadi kata penulis ini Menurut bahasa Arab kalau kita lihat Bahasa Arab mendukung makna yang terakhir ni. Tentu ada dalam hati Dan dikasihkan sekalian Jadi bahasa termasuk bahasa Arab Kata penulis lagi berkembang Sebagian daripada pengertian-pengertian semantik Kata-kata yang dikenali pada zaman jahiliyah Dan pada waktu ini Tidak dapat dikenali lagi jadi pendapat ni sebenarnya tuan-tuan sebenarnya ada asasnya Yang pernah dihuraikan oleh pakar bahasa yang namanya Ibn Faris Dia wafat sekitar tahun 2004 Masihi Dia mengatakan, oh tidak semua ucapan orang-orang Arab sampai kepada kita Jadi perlulian sepukur yang membuat keturunan India ni juga Menguatkan pendapatnya dengan beberapa syi'i-syi'i jahiliyah. Jadi pandangan-pandangan berkaitan mengatakan jin ni bukanlah makhluk yang Allah SWT maksudkan Seperti yang telah kita jelaskan, Nabi berdakwa kepada golongan jin Pandangan-pandangan ni pelik lah tuan-tuan jadi pandangan ini mendapat bantahan yang kuat. Jadi jin yang dimaksudkan memanglah merujuk kepada satu makhluk yang Allah SWT ciptakan daripada api yang berakal, yang kita tak dapat lihat, yang dapat berbentuk dengan berbagai-bagai keadaan, bentuk mempunyai kemampuan luar biasa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat yang pernah kita bincangkan dalam surah Sa'ad yang lalu mengisahkan tentang Nabi Sulaiman sebagai contohnya. Berbeza dengan pandangan perspektif para cendekiawan, para pemikir yang akhirnya terbabas dalam pemikirannya tuan-tuan, seorang ulama yang terkemuka namanya Said Sabiq. Beliau ni seorang ulama Mesir yang terkemuka. Beliau menjelaskan jin ni sebagai satu roh yang berakal, mempunyai kehendak dan dia juga mukallaf iaitu Dipertanggungjawabkan dengan tugasan dengan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana manusia juga dipertanggungjawabkan. Cuma mereka ni tak dapat dilihat oleh panca indera kita. Tak dapat dilihat keadaan yang sebenar. Dan dia juga tidak akan tampil dengan sewenang-wenangnya dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Cuma yang dilukiskan, digambarkan itu hanyalah merupakan fantasi golongan tertentu saja tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Menarik juga isu ji ni kalau kita bincangkan. karena ia menarik perhatian setengah pemikir untuk mengatakan bukanlah seperti yang dimaksudkan itu. Dan pandangan ini sebenarnya pandangan tersilap. Yang tepatlah seperti dijelaskan oleh Syed Sabiq Ulama terkemuka Mesir yang mengarang juga kitab nanya fiqh sunnah Antara lain menyentuh tentang isu Sebut tentang jin ini sendiri Baiklah tuan yang Rahmatilah yang dikasihkan sekalian Tinian jin merupakan satu isu yang dibawa oleh di Quran Beriman dengannya Samalah dengan kita beriman kepada para malaikat Kerana ia satu isu Quran yang tidak boleh dinafikan Kita sambung dalam kuliah akan datang alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa wa baraka wa sallam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.